Tak, tak, prosím. Zahajuju diskusy a možná se zeptám, já mám tak jednu takovou teoretickou otázku, ale zeptám se prvně na takovou praktickou, mně vlastně z toho úplně nebylo jasný, proč, je to, proč ty si jdou tak jako do háje, kromě teda toho, toho co si ukazoval ty záchranní, že prostě se snaží zachránit ty kalamity tím, že to úplně jako, že udělají holinu, to je jasně, ale to není asi jediný důvod, ne? Není, Tam, jako v zásadě, Hlavně pro to je to vlastně kombinace několika faktorů a ten první je vlastně o tom, že jenomůži vlastně ani nevížit popravesy a že někteří vlastně prostě místa kláce, protože vlastně prostě mají ten víc cestu, tak postavit cestu, bohužel často cesta je do toho, do toho nájevací unii, a ten Fagadaž bohužel je to příklade, kdy e, v rámci odpory vízných komunit, Vystaví cesta, na konci údolí se udělá a aby prostě lidé měli elektriku. Ta cesta, která se vystřílí tím polským údolím, je vlastně to, že se tam prostě dostane ten těžastý tak a na tam prostě a vyrubou kus lesa. No? A, a proto, jak jsem říkal, že to vlastně nejsou výstupbance, ale spíš je to vlastně i to, že ta region bohatá, si může dovolit těžit tam, kde se prostě těch netěžilo. A nebo. Je to opravdu korupce, a to ukazují další studie, kdy prostě v Rumunsku prostě, je v Rumunské součástí Evropské unie prostě probíhá ta samá nelegální těžba, která probíhá prostě v Evropě, pardon, v Africe nebo v Jižní Americe a prostě se těží bez papíru, nelegálně, krade se dříví z lesa a bohužel se krade proto, že se objevil někdo, kdo ho chce koupit a ten někdo je prostě Schweiglumr, který tam založil ohromný pily, který vlastně pracoval to dříví a prostě existuje na úplnická korupce, která nás působí, protože přiáci kupují na vydávání živí z nízkých pejguze z růmských národních parků A dlouho se o tom mluvilo a ten neznávý tlak teprve vlastně donutil rakousko A bohužel se to vypadá, že v tom jsou zamotaný prostě vysoký rakouský politický štítky, na který ten Schweigbauer byl napojený a teprve to, když jim sebrali, certifikát což je vlastně důkaz toho, že ty akumuláře měli prostě to dříví produkovat udržitelně a my jsme se tady Evropě, doprovázeli mezi náma, jako to dříví se z toho Rakustu dováželo do České republiky. Takže je to prostě kombinace různých faktorů, která, která se postupně daří měnit, ale bohužel pro celou řadu těch lokalit je pozdě. Jo. Vlastně se s štátnými vlastně právě občanské zružení právě Slovenska, že z která by měla 94% franě. Je to tak, no. Včera po tom kluci psali, ale je ono zase světlet těch obrovských který... ale je to minimální nějaký pokrok. aspoň, aspoň část. Ale víte, když... bylo to na mém, protože to bylo to spodněné, vlastně způsobídané, vlastně Je to takhle. Je k tomu je to plešné věze a že to vycházelo, že tam je těch pětisetletých stromů víc než v těch krepatech, není to ovlivněné také tím, že ten šumavský svek je skladný a že ano, tu plohu zpoumanou se si prostě vyjde víc než těch vyšlených lint v krepatech, kde prostě ten jeden obrovský strom jako... No, já myslím, že ne, ale je to opravdu... Daný, daný unikátností toho území, a taky jakoby je to částečně, já jsem to nazřekl, tím, že my prostě, protože máme na 20 nejvlasících stromů, je to vlastně prostě stále relativně nízký procentu toho vlastního počtu stromů, který tam je, a ty stromy jsou prostě vzácný. No? A prostě narazit na ní něj při nějakém náhodném zrkování je relativně vzácný. A ten kartel je jezera, protože to je prostě relativně hodně zkoumání území, a potom to se zjistilo, že tam ten že tam ty staré stromy jsou, tak vlastně Národní park podpořil několik studií, které prostě se zaměřily na intenzivní vyhledávání těch starých stromů. Takže no. tam prostě byly kolegové z Brna, i na těch super stromů, prostě takovým, s ze autorskou, zezali stromů a náhodně, nebo studenti, měli stromy, které mají staře a podařilo se jim na ní dalších asi 7 nebo 8 stromů, které mají prostě 500 let. Oni hledali tisíci let stromy, o kterých se tvrdilo, že tam jsou, o kterých se že, že tam jsou v kdyby tady nemůžeme našli, ale je to jako daný, daný unikátnost toho území a i způsobem toho hledání stromů. Jo. Já si myslím, že kdybychom my prostě šli po subjektivně divarní strome, že bychom je v Karpatech taky našli, ale jako naším cílem bylo prostě náhodný sampling, tak abychom to neovlivňovali ten výsledek. Protože kdybychom šli jenom po starých stromech, tak bychom se taky dokázali uh, 500 let starý stromy A my máme stromy starých 400, 600, 80 let. A jenom jsem je jako chtěl ukázat, na, na, na, na to, že prostě ta krajina měla úbení a že jsou jako místa, které fungují jinak než ty krajiny. A možná je to dobře, protože zase, no, může být uh, tady a po celou řadu který prostě v tom karu čekají na to, že se dnes Vikušinovi vrátí jako dospělý starý les a možná se může šířit že třeba to platí pro ty obě nebo lišení. Takže jenom to, protože jak ta krajina je dynamická a jak vlastně je na ní potřeba koukat jako na dynamický systém a ne jako na, na něco statistického všech těch Další věc, že ty ostrůvky, kde se těm stromům dostříká, že víte, na dlouho, jsou opravdu malé a když se náhodou vyvíjí nějaké lokality, tak ta šance, že se to tofší, přestože těch vzorek by spousta, tak zrovna na to tu otázku jako nesou. A to zároveň se to znamená to omezení těch předchozích studií, kde je prostě... Lesníci často prostě vybrali nějaký kus lesa, který vůbec nevěděl, jak je reprezentativní a na tom Slovensku i ten korpel prostě studoval ty práci hlavní, který byly dobře dostupný, to znamená, tam byly auta, nebo tam nemusel daleko chodit. A, a tím jakoby, vlastně ty výsledky byly nějaké zkreslené, protože jako to neměli, může, ten design nebyl úplně dobře statisticky založený nebo, nebo vyvážený. Tak může. Jste mluvil o synchronizaci růstu na poměrně jako osáhném území díky některým těm jako velkým distrobancím, konkrétně koncentrovat 19. století a říkal, že vlastně není známý, čím by to, co mohly být ty konkrétní důvody. Jako chápu, že asi nemusí být záznamy z těch východních oblastí, ale pokud je to prostě na takto velkém území, tak alespoň třeba ty zápisy, to víme, co se tam dělo. No, jo, vlastně, jo, to prostě jo, prosím, sice no, ale jako. Ale místá kombinace, jak to říct. No pravde by tu kombinaci, že my jako nejde, ne, já jsem to myslel, že jsme nebyli spoplnější, tak jak je to jenom vysvětě, nebo jenom chůbec a jak třeba do toho hrálo a jakou roli to hrálo to sucho, který se ukázalo, že i v těch nejen dneska, ale i v tom 18. a 15. století byly posilné barny sucha, který mohly vlastně mít zásadní roli na průběh na, na, na, na na toho kurově. Ale no, já jsem to musel má pravdu. Nebylo přesně dočený. A, jo, jsou na tomto kolosální materiálu, se e, kterým operujete vidět třeba nějaký obecní e, postuny nebo trény druhé skladby, nebo tak já mám si ja, jo, mám na místě především, jak to vypadá z toho jiný, protože v e, těch e, e, karpatských účinách tady to bylo takové e, instantní. E, e, faktor, že prostě ty tihle výbraty a celý ten byl byl prostě předtím na a to to, je tam, že zmizelo. Je to nějaký obecný trend, který že víceméně v Karpatách kdy to hezká otázka a zajímavá otázka. My vlastně do této chvíle jsme se hlavně věnovali těm zmačinám a z toho ty věci máme bulítky. A ty ty bučině a ty bučině je se nadechujeme a, a zpracováváme ty data, ono to bude nějakou dobu trvat, než to bude jako kompletní, ale určitě tam jako zajímavé věci budou. A ono se obecně ukazuje, že některé naše představy o tom, jak to prostě vůbec to vidět se té krajině, můžou být trochu A už jen teď se ukazuje, že celá ta studňovitost, se prostě všichni učíme, to no, prostě, je prostě také jako. Že třeba z těch lokalit, když se podíváme na nějakou distribuci, tak prostě máme často lokality, kde prostě je, je zřejmé, že ono to bude trošku jiný, jo? že prostě jsou na některém specifickém stanovišti a určitě jsou na jiném specifickým stanovišti, jo? a že prostě to, jako ta veškova za se tam se nemusí být a to jsou jední, z toho jedný. Jo? Tadyhle je jako zajímavé, zajímavý fenomén a hodně málo se o tom toho ví a já věřím, že, že jako minimálně na něco dokážeme z těch našich dál povědět, a ta jehle. Uh, v některých je, nikde není, no, a, a často se do dneška se nevím, proč nikde ta a je, nikde není, čím je to ovlivněný. a jak to s funguje jedním funguje lesnici měli těchto že prostě jedla je, je, je, je ta dlouhověká, a to jen krátkověk no, a nás se ukazuje, že to prostě není. Uh, ten to víte, jedle o schopný dožívat 2500 let, a, a naopak se ukazuje, že jedle se v některých e, případech může chovat víc jako pionínská dřevina. Jinak nebo podobně tak genu, koubě, rok jedle obecně ve světě, jedle je jako o pionínský rok, jo, a naši lesníci prostě tvrdí, jak je to použitý sukcesní rok. Ale jedle prostě, e, ty největší jedle, co jsme našli, e, v kartářských prasích, tak byly prostě třeba dvě dvěstiletí, a prostě vlastně oni mají ten rozstavě, jak ty tří úspěvaly mnohem výraznější než ten bůh. Má to jako celou řadu zajímavých paralel, ale nenám bude můj trvat, než se prostě tady k tomu propracujeme, protože zatím jako jsme se vyčerpali na smrčinách. A, a teď, a teď, jo, a teď to je... Co si jen čas říkalo, prostě, že jako jedle myslíš, že to je charakteristika současnosti, platí to nebo je Jedle uh, mizela a byla to kombinace různých faktorů, ať už to byla prostě změna toho, ten ty klesnického sporaření nebo tak a nebo prostě v těch úmyslí ale jako ukazuje se, že uh, v tuhle chvíli tamhle ta jiles zůstala a přežila, tak prostě se, se krásně ohloubuje a zmouřuje se na spoustu lokali a že je často jako jenější, než ten důk a, a nemyslím si, že, uh, že, že má prostě problém. Jako tam, kde, tam, kde přežila, samozřejmě jsou to fakt fragmenty a ta, ta mortalita tam byla odhrostná, ale jako v tuhle chvíli tam, kde je, tak prostě se odnovuje krásně a máme samozřejmě to prostě. Jedná jako se nedá se říct, že to je jenom tím, že tam není ta zvěř, A jako ještě tam není něco, něco dalšího zatím. No, je to, že jsou to dva, je, dva, dva druhy, buka je Tak vlastně je jako ta jejich koexistence a to jako jak spolu třikrát jako není všechno. No, jestli se společně, a nebo jako prostě spíš obsluzují nějaký specifický biotop, to to, to není. jako se zajímal jsem o tom tuhořskou nemoci. že něco, něco to je já jsem se, se teda zeptat, když máš tak jedný data o těch vyskruvancích za posledních 500 let z velkých pochyb, tak jestli náhodou jsou měli vidět nějaká evidence, takovou tu hypotézu, co říká, že v poslední době třeba desetiletí se ty extrémy jako zvětšujou, zrychujou, a jenže prostě ta všichni v poslední době něco výrozního děje s klimatem, nebo těžko srovnávat, že prostě tam je rozpovícená doba 19. století a teď, a je to vlastně prostě jenom bavnou, no, je to prostě, že jo. glavnou naše No, je že je velký mnávka. Jako ten ropomobí je sama o sobě prostě nestačí. A Petr už asi začal, tak už jako Petr vlastně... To mají těch ale já jsem se zeptat, že to je to druhý z My vlastně spolu s Petrem teď jako máme projekt, kde jako mělo se snažil nějaký nějaké propojení jako tyhle ropomobie a nějakých ekologických přístupů k tomu, že to dokáváte ně protáhnout, vidíme, jestli se to podaří nebo ne, ale jako já bych, bylo opatrné, jako ta, ta naše parivata je prostě 200 letá a, a z tím jako na základě tý, jako se zatím jako nedá říct, že, že by se jako v tuhle tu něco extrémně zásadního. Samozřejmě, určitě dopad těch klimatických tam může být, ale, ale jako nedá se říct, že by se ty úplně posunuly než že by to byla určitý novel, novel stavy, o kterých se mluví, některých studií to zatím, zatím jako vidět není, jo. Dokonce, já si myslím, že. Častěji, jak to No, to, co se dneska děje, že máš umavené, nebo se tak trochu jde proti těm modlárským studním, který projedou už za 100 let, si vlastně ale jak se může změnit, když vlastně a mne byl se tam nebyl smrk, zase smrt, a ta bude určitě vlastně 100 let, protože pro mě jako Co co je, jo. A pak se ukazuje, že ty silný studence, ty smrtí, ten smrt No, je dneska pro nás často Měl tam víc, než tam bylo v tuto A se podívat na ty modářské studie, tak je to, že se nemáte nic takže jejich. Jenom nepostřeba to všechno brát zahrnu. Já, já si se můžu vrátit k té konzistenci uh, buku a jedle. Uh, takový právě ty baleoekologické studie na škále spíš tisíců let docela dobře ukazují, že ta jedle v, v rámci těch jedlovůčin tak ty jedlové fáze nějak prostě korelujují s lidskými impactami. že je to taková plevelna, že by na to by podporovalo tu představu, že je raně sukcesní. Já jsem se chtěl zeptat na, na tu takhle, byl tady příklad 19. století a teda nějakého jako disturbančního stavu. Na úrovni předtím jo, byly to opravdu pralesy, to je, jako pracujete vy ve skutečných pralesech, protože byly všeliatý managementy těch lesů být extenzivní, ale to zasáhlo skoro všude v té Evropě i v Karpatech. Jo, jo, jako, Určitě to je dobrá otázka a samozřejmě uh, uh, my vlastně na závětní struktury toho DOSA jsme schopni zjistit, co se dělalo z prostě tohle zpátky a tam člověk uvidí nějaký dopad, nějaký minimálně větí exploatace, to znamená, že to udřívá. co se dělalo z 150 zpátky, už se vlastně nedá poznat, protože prostě ty úplně zmizely. To, co se dělo z hlediska těch paství a, a jinou vlivu na ty lokality, to je otázka, která není známá. To, co se dělo z hlediska těch, třeba třeba zražení dlouhý, jaký, prostě, jaký vliv byl tady z toho pohledu ty tak to jako, taky se neví. Jo? A samozřejmě jeden z těch potenciálních uh, listních vlivů, tady minimálně v těch dobučinách, uh, jako, tady je potřeba určitě brát jako otáz a proto, proto já jsem ani, ani o nich jako nemluvil, protože my máme tu dvě, dvě různé lokality, kdy jako jedna je v Albány, a druhá je v Chorvatsku, kdy vypadá, že prostě, uh, jakoby, uh, v jedné lokalitě prostě byl tlak na jednotch na dříví, a proto prostě jehla hohla zmizel, protože jehla byla jedná jednotná strom v okolí. Ale kontrastně další lokalita uh, v tom Chorvatsku uh, byl tlak prostě na výrobu dřevěního hulí, jenom se zase mohli jako potlačit ten duch a podpořit tu jezdí. Takže ono to je, jako je fakt, fakt složitý. A proto uh, naši balkánskou kvality je brát uh, vrát, třeba s rezerbou, ale prostě jako, my tam máme prostě 5 strom. Jo? Ale to neznamená, že jsou to nedotčené lesy. Ale uh, teď, je, pak, jako, teď už se dostáváme na úrovni těch definic. Jako, posledních 150 let se tam asi nic nedělou. Ale co se tam dělo 200 let zpátky, to jako, bude hrozně složitý zjistit, a proto my pak i těch dlobočím bude hodně opatkný. A proto máme Tataty, máme ten Balkán, a budeme se snažit jít jako, uh, víc jako do hloubky z hlediska té historie, z hlediska toho potenciálního jako člověka a, a podívat se i na to jako z toho aspektu. Z toho a jako, jak říkáš, tady, tady, tady, tady to bude jakoby... Tady, tady se budeme jako stávat na, na ten tenké z hlediska té interaktyce. Zatím, co těch to bylo relativně nejvědutý a tam opravdu uh, i když člověk v lokality lokality, co se tam dělo, uh, zná to historii, Uh, tak tam jakoby, je velká z toho, že to, co jsme tam pozorovali, bylo vlastně přirozeně pozitivní. Ale u těch vědloží, uh, to bude mnohem složitější na tu interpretaci. A, a možná, že zkusíme udělat uh, nějaký jako potenciálního jako intenzit, jako lentius, na úrovni Karpata a Balkánu a podívat se, jestli tam nějaké lokality rozplnit, protože problém je, že u celý řady jako se nedá po historisti jistit, no co se tam dělo. No, nech styl zázneme a bude to služitý. Protože jako by do těch výrobnůčin jsme zatím se zatím úplně nepouštěli, protože ještě nemáme zařešení, jak tady s tím se vypořádáme. Já bych tam můžu řeknout to, že vlastně ty výstupy, na které jsou takový obdavné, to a Udymirek zmiňoval. Vlastně, politický vliv na tu krajinu roste, když se tam jako dneška uh, vypadáte těch 200-250 let, tam asi nebyl lidský management, tak se si dá předpokládat, že uh, v roce 17. 30... Naopak, třeba, úplně tak ten lidský lid, lid spíš klesá. Spíš klesá obecně. Jako so, so, příklad 12. století na Českomoravském vysočení je hlavně absolutně největší impact opravdu totálně odlesněna. V podstatě proto průmyslová krajina od té doby už jenom. Jo, a, jako to bude příklad velký části třeba Karpat, Rumunských a Moravských, jako stoprocentně, nebo to, to se ví, jo? takže proto vlastně uh, si myslím, že je problematický. Jo, protože uh, ten prales, který je dneska, prales je v podstatě, uh, jako ta změna, která se tam děje, je možná, že se, jak si startuje ta dynamika pralesa teprve jako teď, uh, a ne, že se konstituoval v minulosti, ale že to, co pozorujeme, je interakce, jak se ty startující pralestavitost s nějakou změnou jiného typu, která, je, řekl bych, ta interakce je celá nejproblematičtější na tom, jo, ale... Tady jenom můžu tady možná pak právě být zajímavý ty druhý, protože vlastně jedna z těch příškytů, který jako vybraný biologové, když jsem se bavil, s to má, že oni mají poseznamy takzvaných kvalitních druhů, který vlastně jsou jako první místa, kde z jejich důvodu nebyla porušená kontinuita toho vědu. To znamená, prostě by museli tam nesmí být staré sněmovny, proto aby tam ty druhy byly. A takové se tam takhle existuje. A jsme se právě vámi bavili, jestli... uh... a, a jsou místa, kde dneska jsou palašovní, ale ty tady nejsou. Protože zmizely a nemají se od té dávky. A jsou místa, které jsou palašovní, kde ty druhy fungují. A teď je jako otázka, jestli prostě taky existuje pro houby nebo pro lišejnníky. Bohužel tady těch skupin se toho vidí jako hrozně málo. Takže jako, myslím hodně studované, ale, ale fakt ty houby a lišejnníky, tam se teprve začíná vidět nějaký zimní výzkum a jsou prostě jako stovky důvů. Jo? Stovky domů a... Snapsy jsou dobrý, ty dendrofylní, ty, ty, ty, ty, snad hmm. No takže jako my, my, my vlastně i z toho důvodu se jako snažíme trošku jít směrem od jiných. to jako dávají i posíval, jo? jako uvidíme, jako jak to dopadne, ale, ale jako vnímáme, že právě to větší propojení mezi jakoby, opravdu jako tím taxonomickým a ekologickým výstupem jako těch druhů a, a tím, jak fungovalo to nás, mohlo umožnit odpovědi na nějaké ty otázky, protože to jako, ne, tenhle, nejsou jen ty stromy, že on, jsou to hlavně ty druhy jsou tam dva druhy stromů a je tam tisíc druhů ostatních jako organizmů, že jo? Ono je potřeba to vnímat i tady v tom kontextu. A pak, pak jako všechny ty definice toho nedotřeného lesa jako třeba jako vnímá, že my to teď jako vnímáme přes nedotřenost těch stromů, a je to ekosystém systém, tam jsou ty druhý, jo? A teď jako, co je jako nedotřený les? Jako, jako to, že tam prostě někdo nějaký strom, nebo to, že tam prostě jsou druhy, který byly vázaný, jo? Jo, jako je to taková, taková filozofická diskuze, ale ale jako, když se člověk podívat, co řeší některé skupiny, že jo, ty je to úplně na otázky a zajímají úplné věci, než vy prostě tady diskutujeme o to, jestli to palác nebo to není palác. Vy jste měli k tomu něco? tak no, jsem chtěl navázat na to, co jsem Mně přijde, že jeden je přesně důsledek co říkal Petr toho, jako o hospodaření. A když se zeptat, jestli jste studovali pralesem v Peručeském průvodu poslední středoostávné hodnoty. Mně přijde, že je dobočích v vrchních částech, že tu se ta i starý To. V evropských lesech, kde prostě člověk, kdo má 19. století, vidí, je naše katalánské dělané. Já jasně, určitě, že jako tady, třece, tak výkonná otázka, a když prostě sní, tak tam prostě najdeš místo, kde se prostě páslo. Evidentně tam prostě jdeš po jako, malý, mal, malý ale to je právě ta otázka, o které se tady bavíme, že ono, je to jako míra toho jako, Když jsem to tomu tak ta intenzita toho lenti byla obrovská, že došlo. To ta, a ten člověk byl hlavní fenoménem, který, který ovlivnil to, co se v těch dělo za posledních několik tisíc let. Prostě přebyl jakoukoliv prostě vliv vl klimatu. A teď prostě člověk s A samozřejmě, nikdo neříká, že tam ty lidi nebyl, Ale do jaké míry ovlivňovali ten vývoj. jako systém. Jo? Jako byli schopni vlastně totálně převrátit to, co třeba, tenhle sedákoval na nějaké kritické vlastně změny za posledních deset tisíc let. A, a nebo ne, a, a nebo měli nějaký jakoby, jako dočasný vliv s tím, že někde něco odlesnili, někde něco opásně vykešeli, ale, ale, ale celkově vlastně nedokázali zvrátit to, co se v těch ho dělo, naši To je taková potom, jako, mí, míra diskuze toho vlivu, že jo? A, a já, když se, se bavím jako s Petrem, tak, o, tak ono jako, pak jako, i, i z hlediska tý pala dovoluje, že jo? Jako tato, vlát, některý ty výsledky, jo, My teď jako, se snažíme, nebo Petr se snaží prostě to rozlišení časových těch, jako dělat opravdu hustý, aby se to vlastně dokázali nějakým rokovým, netrofomovým z toho ale pak je potenciál, že že jo, jako může vět nějaký způsob, někdy se to a A prostě, je to jako komplidování, ale, ale zajímavý. Já si myslím, že je to jako potenciál to spoustu zajímavých, zajímavých věcí a pro, pro, pro to, zjistit, pro to, jak to vlastně bylo s tím. S tím úkolem člověka a jak prostě hominem člověka a prostředí jako má uh, ně, něco někde o A já si určitě, jako, uh, určitě jako, určitě, my jsme si vědomi toho úkolu člověka, ale když vidím, uh, a čte si ty historické data o tom, kolik kusů prostě ovcí a, a se páslo, prostě na tom Balkáně žilo před 150 lety, jak ty politici prostě, to tam prostě. Jak prostě se tam bálo, že měli jen lidé, měli zvítězit, kdyby se k němu dostovali víc těpláři. Ale pak prostě, se, když to obáli, a lidé prostě jako stoupají ty údaje, je prostě lidé vědět, jak horá. A tedy vlastně, člověk, když jako krásně vidí tu změnu, toho lento užíval. Tedy jako dostávám do ty těch závěry, těch udolí, a najedno prostě se obětiem stále prostě toho oslažou. A jsou to jako fakt jako zajímavé věci. Já myslím, že to pauschalizování jako je po jako problematizaci. Tedy, prostě jak lidé poznáte kontext, vidíte prostě o té lokalitě, vidíte o té historii a a je tam. Je to jako tady je jasný, že to není biologi, technika biologa moc, jako, ale jak, jak moc jsou vytěžený. Právě ty historické prameny, ať už kroniky nebo nějaké ty hospodářské záznamy, a tak to musí přece mnohem dál než nějakých 200 let, jak to je ta dendrochronologie. Tam by ty disturbance měly být jako podchycení. Jo, My jsme se jako snažili a vlastně čeká na to expertě, vlastně prostě na že je jsou prostě které se tomu věnovaly hodně a které krásně nové člány právě o vllu a jako asi jako, co jsem tak pochopil, ty Čechy jsou hodně rozesmatované a tam prostě jsou jako hodinou spátky prostě téměř tisíc let. Já jo. si říkám. extrémní tady suchá, Já jsem o tom nemluvil, protože ale my ty jejich zákony minimálně pro ty Čechy, proti Čechy jako používáme, no. A prostě třeba nejslavnější vyčítce české kraje z roku 1740 má krásný signál i v šumarské rate, no. A nebo ty nebo ty vybraný, nebo ty vybraný, uh, uh, to vybraný sucho. A samozřejmě třeba eh, Petr Savo má krásný data o tom, jak se na Jižní Moravě, co se dělalo v posledních 300-400 let, ale čím víc, když je na ten, ten na ten východ nebo do toho Balkánu, tak prostě, prostě Slovensko má většinu materiálů, co není maďarský, a prostě tady je urat a dostat se k nějakým datům je problém. V Rumunsku je to to samé, tam prostě vlastně kus Rumunska byla taky že. Ho Maďarska, takže, a oni vlastně ty informace mají téměř žádné. A ten Balkán to je pak ještě jako větší problém. Takže oči jako, jsou udělané krásné, ale když jsme se snažili dostat k nějakým karpatským mapům nebo balkánským mapům, tak je to fakt jako složitý. A, a znamenalo by to vlastně jako fakt mít jako historický ekologa, který by se věnoval jenom tomu. Jo, a jenom tomu a bylo by to fakt jako extrémně náročné, ale jako možný to asi je. Snažíme se je přesvědčit. <sík> <se to> <sík> Já si otázku, která se s je, protože mě zaujala, ta a práce, to potenciálně a informacím Mohl byste že jako jak je, je. Je, nějakými... je. to je nutná, protože že naše jako vlastně není, není hrej v smyslu toho, že bychom se moc taky a drahé analýzy, tak jako jenom toto, dostatek relativně malých peněz, to máme dobrázali ty ty kvalitně pravidelně ceny. A pak vlastně ta, ta, ta, ta sítě po nabíde význam o tom, co ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta časová zadobru je 20 letá. Jo. Pak teprve ty data bylo mít tu jako právě ekonomickou hodnotu. Vy měná ji bude 60, tak teda, teda pak to bude 30, 30 letá. Vy na velkým gradientu a pak si budeme moci říct, nech máme nechomáme data, jako mám třeba Smithsonian z některých, z některých oblastí. Jo. Ale je otázka je, jestli mi to jako udržíme. A do té doby, vlastně, proto jsme tak nejvěstavili do týden na korobě, protože to je taková jak by vlastně další možnost, jak dělat jako relativně seriózní výzkum, který se dá v relativně slušné časopise, doufejme, do té doby než vlastně ty data samy o sobě jako by, získají jako další důvříván. No. Takže jako ta vizie teď dalších 10 let je 15 let předtím, a, a, a, a, a mít zajímavé otázky na tom velkým datovém endrofologickým souboru, který je s tím způsobem unikátní jako v globální mětku a už jenom půjde o to, ty data lze vidíte, tak to fakt mi to otázky a to mě to třeba ta, a pak se myslí, že potenciálně se na tom dá dělat uh, hodně slušná věda. A zároveň jako v té době udržet, udržet, ty plochy v a a prostě pravidelně vyměňovat, tak jako to dělá systémem 5 let, 10 let. A mít jako data vlastně dlouhodobě dlouhodobím, demografický data, dlouhodobý o mortalitě, natalitě, uh, v těch lokalitách a tak o no, A pak, pak samozřejmě už tam jako budou vidět další věci, které budou jako na dráste směrem. Ale prosím tě, přesně ne, to je takový jako exkluzivní klub, mám pocit, že jsou často jako dost nafunkaný. a oni prostě je to jako vejtrvek vlakej jo, 50 ale na druhou stranu teď je celá řada uh, zase článků, který ukazuje, že i ta 50-jektová je subjektivní, často subjektivně zabraná, založená a nemůže prostě odpovědět na některé otázky, které se dějí v tom velký praním věříku, jo. A ale je to prostě jako jiný, jiný, jiný jako síť, globální, je jako nějak takýhle A prostě je to něco, co se menek global globally forest biodiversity initiative, kde prostě parta jako bierců prostě dělá vlastně nějaký jako inovace u lidí, kterým jsou data. A, a z těch dat pak se vlastně dělá nějaký jako globální, globální analýzy, no? Takže jako jeden z zajímavých jako projektů, na kterých se jako podílíme a do kterého do které nás zalíží tomu, že máme dobrý data je, že prostě jeden tým Američanům se vlastně snaží akoby pochopit nějaký jako, funkční vztah mezi, jak to na stromech a druhou diverzitou stromů. No? A, a jako mají z toho, toho článečné romanství poslaný dosáhnět ještě jistý autodobů, protože prostě vzali data jako ze všech těchto lidí, jako my, prostě jim dali, dali ty, ty druhový data a mají, prostě, mají globální, to globální jako diverzity stromů. A to prostě jakoby sledují s taneckou nějaký nebo jakoby globální jako trendy v tom jak to vybrané skupiny stromů váží některé druhy, to vypadá zízení, jak to vymažení z hlubok. No mi to zí, mi to zí, ale to vychází z toho krásně. jako takže jako prostě oboužil nebo nepoužil, bohužel, ale jako my se snažíme eh jako jo. Ne to takle jako takové jako tak jako, jako, že jako vidíte, že to má teď otávání rovní. Uh, snažím se to probrat jako jednotlivé aplikace, ale zároveň jsem si vědomý a teď to jakožto pragmatický. A ten důvod, proč je na této lesárně, nebo ne, ten důvod, proč na této lesárně jako můžeme v úvodě jako dělat dobrou vědu, on to ví. A, a vlastně to jako současné těkam je pragmatika, takže mu nemají jako, protože on je zase, že univerzity musí dělat vědu. Jinak vlastně nebudou univerzity, ten trh je těžká, jak se. A, a, a, a naše vedení se snaží podporovat dobrou vědu, aby vstoupili na univerzity. Takže náš současný výkon, protože to minulý je pragmatický a nevadí že říkáme věci, které jsou vlastně jako ty A on, on, on, on i sám vlastně jako říká, že to, je, ty dneska fungují v praxi, když si potřebujeme, je ty samé pod sebou. Ale protože děláme dobrou vědu, tak, tak nám dávají to slovo nechávejte na stejně. nás včím, ani když nás Takže jako my, já jsem můj důvod, jsem si to říkal dobrou Ale zároveň se snažíme ty věci jako my jako prvotní praxe a mít nějaký jako, jako takže jako, jako já se smáším tedy člověkou ve všech různých směrech, jak tak jde, vlastně celý je to od penězní a potom tom prostě to, jako celý úzor je a jako si měli dobrý články a zároveň ty věci nějak jako, prakticky jako využít. Takže jako vizi jako máme a, a máme vizi prostě týkající tenhle rokově, týkající se i dlouhodobého používání těch a sledování těch plov, a zároveň vlastně ty data jsou, jsou unikátní, takže jako pak se zapojit do nějakých globálních projektů, když je třeba trošku aktivně zná a nebo se prostě se přihlásit, tak pak jako je, jsou jako takovýhle jako možnosti, který si myslím, že jsou a se možný, že jo, to zajímavé. A když samozřejmě, když přijdu si tady mám třeba je psájenci. Když jsem jedna to štysta to tyto člavy ale no, já to vím, že to vyjde, co to nevyjde. A to, si jedna tomu, tak to člověk zkusí stoprát, No, ale, ale tak to je ta prostě a dále to prostě dnešní tam od náhoda, to je možná to praktický, ale... Že se zeptám, s, omluvám, že zase, na praktický půl, eh, který eh, byl no, ten dotaz studia hm, historických materiálů, písených, oprádán, Zkoušeli jste, pár se má smysl prodloužit ty neukonomické řady přes nějaký stavební dří? No to je, to, je zajímavý, to je zajímavý dotaz. A, a dneska v dendro klimatologické komunitě, což vlastně byly spíš geografové, které používaly letopky k tomu, aby dostali z toho jako teplotní signál. No a ono se ukazuje, že vzhledem k tomu, že to často byly geografové a že jich jako znalosti toho, jak to v tomhle se funguje z omezení, a to vlastně snad se teď ale ale si jako toho dál snadu, že, že, vlastně jako, jako že ty rekonstrukce budou jako prohlávací. A, a dneska jako ty přední vlastně vězdy toho demokratického oboru si uvědomují, že oni dřív pracovali s selektivním vzorkem, že kdyby se snažili něco zjistit a že i ten vzpůsob toho, jak se prostě vlastně standardně vzorkuje, dostala vlastně se, nebo i na těchto pneumatických studie. Prvěděž do lesa a dvejte stromy, o kterých signál. Ale to není pneumatický signál do to je pneumatický signál vybraný skupiny stromů, která je třeba senzitivní, Ale nic to neříká o, o, o té komunitě. Jo? Takže uh, určitě, určitě jako potenciál tam je, ale člověk si musí být jako vědomý uh, rezidat toho, že aby to dělal smysl, tak ten vzhled musí být reprezentativ. A, a prostě máme mám kolegu, který, který prostě, jako by se teď rád podíval na celou úspadnou technologickou databázi světovou a, a, a způsob z toho tady nějaký, kterou nějaký data, a třeba ukázal, jak mohli uhodnit i naši Ale uh, my máme my má jako takový práci s náčela Borchama, že zatím vůbec jsme rádi, že nějakou jako na to další, další má. Další jako a určitě to je, je, je zajímavý, zanímavé nám to nějaké jako a třeba, třeba se do toho vypustíme, ale člověk jenom, um, musí si pojmenovit že jako je trošku omezený, problémický, že jenom nejvíš, z jsou, z jako če, čeho si pochádza, jak jen zatmulání. Krastrom většinou na tom místě. Je, je, vlastně. No, to ještě samaště už to když je to nějaký městský objedněný, tak to úplně snadný. tu praktickou otázku. Hmm. ty lesníky a dřevaře, které nemyslí nějakého městská to je zemí, ale jestli se je vám to dáří jako instituci, institucionalizoval, je že váš nebo lesník, který je vaší fakultou, musí být povinně nějakou tu přednášku. Jo, jo. jo no. na, ma, máme prostě, že máme lesa, tyhle věci vybíráme a samozřejmě netvrdím, že všichni jako po absolvování našeho předmětu prostě s tím budou mm -hmm. to něco souhlasit, ale, ale, ale, ale jako věřím, že podstatná část těch mladých, co dneska s té škole tak, tak prostě ty věci vnímají výrazně jinak, ne? než prostě vnímali jejich tátové nebo jejich dědové. Jo? A i prostě, jo, prostě ty lesníci byly jako historický hospodáři, že? Prostě Oni hospodařili jako prostě zemědělci hospodařili. Takže i relativně rozumným lesníkům, když se člověk ptá, kdo vlastně se tak se prostě chytili za hlavu a řekli, že je to taková škoda. To oni to vnímali tady z toho pohledu. Jo? A to se dneska trošku změnilo. A druhá věc je samozřejmě, že v praxi pak jako, to celý nějak semelé a je otázka, kolik těch našich absolventů vlastně v praxi skončí, že jo? A jestli se do té praxe dostanou ty, kteří mají ty jiné názory a, a jestli ty, co jako tak vidí, jak to v té praxi funguje, kde prostě jako je to specifická skupina lidí, ty lesníci, obzvlášť ty, co hospodaří a jo, je to, jako, to složité, Ale, ale, ale jako, jo, můžu říct, že vlastně všichni jako Inženýři lesnický, co vycházejí z naší univerzity, vlastně procházejí tady těma věcma a my se snažíme na ně působit i v rámci povinných výuky, i v rámci nějakých nepovinných akcí, jo, kde prostě organizujeme různé plmitání, exkurze do terénu, na, nadráme se po jako těch běžných předmětů. Takže ten více, co zajímá, tak ty informace dostanu. Ale to, co se... Ta, ta změna v té praxi, to prostě pak je generační ovměna. To prostě, je To bude 20-30 let. Jak to je třeba začnou začnou. Já vlastně začínám, začínám prostě. Já vlastně si prostě. vlastně začínám prostě. Já tak začínám prostě. Já vlastně ministerská úroveň a jaký měly, je to vlastně takový jako lokální rozhodnutí v kombinaci s politickým uh, populismem, prostě jak se to vítá, jaký měli je to vlastně jako lokální a to, to je dobrá otázka a, to, a, a tady jakoby tady všemysl si s tou otázkou, jako platí takový ten, a teď to nechci, myslím, jako bezmenu, ale že ale prostě západní západní Evropa uh, prostě končí, uh, jako, na hranicích jako Moravia, protože něco jako, jako v Čechách se jako daří, se daří, se daří, se daří jako by minimálně v těch územích, které prostě, nejsou jako určené pro produkci dříví, jako ty národní parky ty věci mění, A prostě tady studio už probíhá. To asi z moc. Tak ta, minimálně ta diskuze probíhá. A i současné špičky jako státních lesů České republiky, i v souvislosti s tím, co se jim děje v těch hospodářských lesích, už jako velmi otupily svoje výpady šumavě. A jako, ty Čechy jako tady to vnímají relativně pozitivně, ale pak prostě překročíš jako tu hranici s tím Slovenskem, a tady kolegové ze Slovenska, co tady jsou, mi to jako potvrdí, dnes jsme se o tom zase bavili, že, že prostě na tom Slovensku je to. Jako je to pořád jinde než těch Přecháchá ta diskuse, že tam prostě jakoby, ty lesníci mají tak obrovskou sílu a je to, je to určitým způsobem taková jako exkluzivní skupina lidí, která jako má jako nějakou, jako až, až jako takovou slepou víru v něco. Že prostě si to jako razí a mají tak obrovský vliv a obrovskou moc, že prostě dokážou udělat to, to, to, to co udělají v nízkých Tatrách. Protože jako když kdyby dneska se pokus udělat v tak ho prostě ukamenujou, zavřou a ty lesníci by si to nikdy nedovolí, Ale jako překročí si se s tím slovenským, oni si to dovolí. Oni mají tu moc, oni mají tu sílu. Jo? Tady už to jako došlo k tomu posunu. Takže... takže je to prostě jako regionálně specifický. Já jsem jako relativně optimista, jako v Čechách, jo, kdy člověk jako vidí, že tady je jako to české lesnictví prošlo takovou tu katarzí a prochází i v souvislosti s tím, co v se v děje dneska na Moravě, že jste to někde viděli ty obrázky, ono to v mém není jako moc, a je to, co se tam děje, prostě je ohromný, prostě ohromnej hospodářských světových lesů, který lesnici nezvládají. Nes Nestačí to zastavovat. A je možné, že na to bude na Vysočině a pak už to bude blízko Prahy a pak už prostě se to bude jako řešit výrazně víc. Ale prostě to šumperstvo, to je ono je to chudej region, že oni prostě nemají moc peněz, tam prostě hypotéky, Tedy, pardon, exekuce to je jedna z těch regionů, kde to prostě jako jede, jo? takže ono se o tom moc nemluví. Ale, ale jako tíhle soutěžci jsou úplně úplně zoufalí. Oni fakt jako neví, co s tím ten státní podnik je fakt jako zoufalej a, a, a jsou schopní přistoupit na prostě radikální změny změny názoru. Jo? A na tom Slovensku to ještě neproběhlo. A v Rumunsku to je jako prostě vůbec, to je úplně svět sám o sobě. Jo? Takže já věřím, že se to taky změní, ale bude to trvat ještě jako zase další, možná 10 nebo 20 let, zatímco u nás už. Kolečnou, že to je ideální, jo? ty diskusie podprobíhají, ale minimálně v těch národních parcích se jako le legitimně dneska diskutuje o bezázavosti. Dneska jsme, dneska jsme byli celý den v Národním parku Česko Pícarsko a prostě nám tam ukazovali se seželený kus seželého lese smrkem a tam ty lesníci z toho Českoslášského národního parku. by to před 20 lety, tak prostě začnou jako, jako lámat, lámat rukama, vykřikovat, co to je za katastrofu a dneska prostě neříkali nic, protože už prostě došlo k takovým posunu. Jo? Neříkám, že se jim to líbí, ale minimálně už to jako veřejně nekritizují. Jo? A na tom Slovensku to je to jiné. Možná, že je to tak stejně byla tady diskuze právě jako organizovaná Slovenskou nějakou nevládkou, a tam jako jste mohli zažít paraslimitického. To je prostě jako, jako fakt jako format slovenského lesníka, které jako nemá v Čechách jako porovnání. Tak, tak extrémního člověka prostě. To už stejně někdo z těch našich lesníků nedovodil. Tam dokonce jako vystoupil nějaký chlapík, to jsem slyšel v zeleným, prostě nějaký lesník, který ho prostě jako, který věřím, že není zastáncem bez ale prostě mu řekl, Hele, tak ale jednou tam máte Národní park, tak určitě je to Národní park, tak prostě kurde spatří do Národního parku. Takže český lesník, on tam prostě takhle jako setřel. Což no? si myslím, že trošku ukazuje, že, že se to tady mění. Tak, máme půl osmi a to tohle